Майнц 2005 У цій книжці я вже згадував про Майнц, але у зв'язку з Райном, на берегах якого водяться цілі колонії водяних щурів. Завдяки цьому прогулянка набережною Аденауера десь на зламі червня і липня може виявитися не тільки науково-пізнавальною, а й дослідницько-натуралістичною. Вистачає побачити першу і, як наразі, поодиноку хвостату особинку, що по злодійському карколомно рвоне схилом дамби вниз, до води, як з усіх можливих шпарин полізуть наступна, третя, четверта, а відтак і справді, цілі колонії згаданих особинок. І всі вони, ніби з тонучого корабля, сполохано зістрибують з дамби в річку. Чому? Невідомо. Зате відомо, що Майнські береги обжиті водяними щурами до останньої нірки. Це як ізнутрошчами тієї потопельниці, яка в ряди виринає в німецьких віршах минулого століття. Водяні щури живуть у ній, в її вбитому водою тілі. Вони п'ють до останнього її холодну кров і до останнього їдять печінку та нирки. Аж поки черговий прозектор десь у підвалах моргу не відкриє шляхом розтину цю маленьку радісну таємницю життя після смерті. Проте не вони, не водяні щури і навіть не їхня апокаліптична кількість запам'яталися мені того разу найбільше, а таксисти. Таких помітних таксистів я більше ніде ніколи не бачив. Як їх описати? Чи стане мені сили слів? Даруйте, якщо ні. Але ось моя спроба. Видовжені обличчя, смаглі до бронзуватого відливу. Абсолютно правильні, як на медалях, ні, на глиняних таблицях, профілі. Очі, великі, темні, який писака вжив би епітет перський, інший кінський. Довге, дуже довге, нижче плечей, волосся, часом сивувати і хвилясте. Такі ж хвилясті й окладисті довгі бороди. І все це напрочуд цілісне та єдине. І в кожній таксівці за кермом по одному такому персонажеві. Точніше, героєві. Епічному. Адже кожен з них виглядав на героя, і мага, і бога, а всі разом вони мусили становити вельми розгалужену династію чи принаймні секту, що її вік не менший трьох тисяч років. У своїй лекції про дуенде Лорка описує товариство, яке збирається в певній таверні Кадіса послухати виступ Пасторе Павон, знаної ще як Дівчина з гребенями. Серед інших екзотів, присутніх на цьому вже аж. Езотеричному зібранні Він називає і флоридасів Що вважаються м'ясарями Але вони жерці І от уже тисячу років Приносять биків У жертву Геріонові Мені дуже подобається це місце Бо в ньому йдеться Про таке проникнення углиб Від якого по шкірі мороз Навіть якщо ти вже й не зовсім Чітко уявляєш собі Хто такий Геріон а ким насправді є ті, що вважаються мейнськими таксистами? Перевізниками до місця пісень? Я до сьогодні не знав би правильної відповіді, якби не нагода їхати в одній таксівці з пані Е. Вона велика поетка, з тих, які вміють зазирнути трохи далі, ніж дозволяє безодня. Під безодною в цьому випадку я розумію мову, і вона переважно дозволяє нам не так вже й багато. Але пані Е дозволяє більше. Зрештою, що таке дозволяє? Пані Е просто бере її, володіє брутально і хтиво. І в цьому її таємниця. Тому саме вона, пані Е, не втрималась і спитала в таксиста, звідки він тут і хто він. Це просте і загалом природне запитання, насправді два. Люди на всьому світі ставлять одне одному дуже часто, іноді мільйони разів на день. Хоч іноді воно виявляється і непростим, і не таким уже й природним. І далеко не всі люблять на нього відповідати, і багато хто при цьому не каже правду. Іран відповів чужинець за кермом, і про всяк випадок додав – Персія. «А ви?» – запитав найімовірніше з увічливості. «Теж Арії», – сказала пані Е. «Україна». Я ледь не провалився крізь заднє сидіння його таксівки. Краще б випасти з неї на всій швидкості, аніж мовчанням підсилити це раптове самозванство. Дорівнятися до цієї довжелезної бороди тисячоліть. Застрибнути в чужу історію? В чужий міф? Водяним щуром пролізти всередину потопельниці і живитися нутрощами? Я хотів, щоб він різко загальмував і гортанно наказав нам висісти. Щоб його долоні наслали на нас нищівно очисний вогонь. Його обуренню не мало бути меж, і я зрозумів би будь-яку форму покарання. Але він лише кивнув і приховано посміхнувся самими кутиками вуст. Заратустра дозволяв нам навіть і це.